eta jaz baino hasteat beharantago iten e, da mazik eta anguare alein da jaz aik zen eta eskaltreien ateik eta usteienako zelden horretara aldu irak hemen dik horretara etxekin eta berreun bat jaz baino eta marrat gurti e, bazen horretia zena emendika jo iteko eta baina bueno, bat dira horrek lotxatzen dinak eta ondorio eta ilaukzen ditenak eta baina bueno. Baina ez ziren jo gotz. Bazka xariak zomatekoak dira orten? Preziuak orten, e, usai emezala, bado e, amaro orte zela moitzen eguno preziuak. 30 ero, buruko. Hemendik ez da hartekabala egiten, e, behi abakarik, zaldekizta duten. Zaldekizta duten, zaldekizta dut, bado, bado amaro orte zela egiten. Eta soro gainen, bazka nola da? O, orten, saio e, meno, gila da, e, polikire. Denetak egiten orten, e, zela, zazen gontxarra jondon, nire ia e, txarra, luzea, Hira, hira, hira, hira, hira. Bueno, Hua ikusetan, mengegoitea. Ara izkarmieteko.